طول المؤمن وعقيدة ونبذل ونبذل كل بخالف ذلك من تأمينات المؤمنين من تأمين المحرفين ونبذل وغالين سمكا منامكا فيحيا أو يهميا أو خالجيا أو متزليا أو مرجئا أو لفذلك نحن الطوائف كثيرا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وقسر لهم تسليما كثيرا Zahra pripad Allah jil l-shanuhu Ati s-salawat s-salamu kusli Allah kusli Allah muhammed s-salamu alayhi wa s-salamu Kaja uzvishni Allah t-barik wa ta'ala Ya eyuhal ladina amanu tafu Allah haqqa tukatihi wa la tamuutun illa wa antu muslimi Favi kui veriyate Bojte s-salah jil l-shanuhu istis kum bukububayazunshin namait umirati Asim kuh pravi muslimani Allah t-barik wa ta'ala molim adana sučin yudani kuih gacih baya jedan koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Morimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u riječima i djelima. Danas uz Allaho tebareku ta'ala pomoći počinjemo sa ciklusom predavanja koji će biti u ovo vrijeme i kao što se obaviršteni gdje ćemo raditi, odnosno prelaziti tri dela Prvo djelo je manhađu s-salikim wa šiha sadija, r.a iz Fikha, drugo dijelo je Tahavijska akida od imama Tahavija i treće dijelo je El-Bajkunije, još jedno kratko dijelo u stihovima iz, iz terminologije hadisa. Međutim, prije nego što počnem, odnosno prije nego što počnem uz Allahu Tabaraka wa ta'ala pomoć sa komentarom ovih dijela, dao jedan, neću reći kraću možda će to biti cijeli jutrošnji drz, jedan uvod koji je vezan za sticanje znanja i način sticanja znanja. S obzirom da smo mi ovdje već prešli komentar nekoliko knjiga od početka školske godine, a to je tri načela, četiri pravila, deset stvari koji izvede iz vjere i završili smo hvala Allahu, tabarik ta'ala, kitabu tavhid. Moja namera je bila da ova predavanja budu isključivo za mene koji su prešli pomenuta djela. Zato kao što možete vidjeti, znači da je, da e znači sami e, izabirom ovih dijela i prelaskom ovih dijela znači da želimo da dignjemo nivo da, da dignjemo tako da kažemo sreda malo veći nivo. Isto razvoga razvoga bi želio nešto reći kada je u pitanju samo znanje, odnosno način način draga bracio sticanja znanja A tako kada je u pitanju vrijednog znanja, znači nema sumnje da postoji veliki broj tekstova u Kur'anu i sunnetu Allahu i Resulat sallallahu alaihi wa sallam koji kazuju na vrijednog znanja i vrijednost onoga koji ga traži i vrijednost onoga koji ga podučava. Znači kao što rekoh, znači došlo je u Kur'anu i sunnetu Allahu i Resulat sallallahu alaihi wa sallam mnoštvo dokaza. Znači čak... Nači u govoru salafa da je traženje znanja od najboljih ibadeta. Znači, čak da je bolji od na file namaza. Ili da ga neki vrednuju, da je nasrepen u džihada, ili čak bolji od džihada na Allahum tebareku ta'ala putu. Kao što, na primjer, je došlo u govoru salafa da onaj koji odgovara novotarima da je bolji od muđahida na Allahum tebareku ta'ala putu. Zašto? Zato što, što širi zato što širi znanje. I zato generalno možemo reći da nema vrednije stvari od traženja od traženja i širenja znanja. Zatim također, ako pogledamo u samu potrebu čovjeka za znanjem, vidjet ćemo da je čovjek također, kao što je došlo u govoru Selefa, više u potrebi za znanjem nego što je u potrebi za jelom i pićem. Zato što je... U određenim momentima, u toku dana, u potrebi za jelom i za pićem, međutim za znanjem i u potrebi u svakog momenta. Zato što svaki tvoj moment u 24 sata, 24 sata ono što činiš, znači ili si u nečemu što je vađib, ili si u nečemu što je sunnet, ili si u nečemu što je mubah, ili si u nečemu što je mekruh, ili si u nečemu što je haram. I zato mora da znaš u čemu si znači šta radiš, šta govoriš i tako dalje. I zato je došlo u govoru Sarafa da je čovjekova potreba za znanjem veća od njegove potrebe za jelom i pićem. Zatim, od onoga što upućuje na potrebu i na vrijednost znanja, pogotovo danas u ovom vremenu, jeste zato što ako pogledamo oko sebe, oko sebe vidjet ćemo mnoštvo džehla koje se proširilo. Međutim, kada kažemo džehla, namislimo samo džehla u smislu nepoznavanja istine. Nego džehla u smislu supras, jasno suprastavljanja istine. O toga je kufr. Wallaha tebarek wa ta'ala. O toga je širk. Kako veliki, kako, tako mali. O toga je nifak. I tako dalje, i tako dalje. I zato pogotovo I tih razloga čovjek vidi potrebu, potrebu za širenjem znanja i za sticanjem znanja prije I zato ako danas pogledamo, na primjer, škole, ako pogledamo osnovne škole i ako pogledamo, na primjer, fakultete i ono što se uči i izučava u tim školama, Naći slobodno možemo reći da je osnova učenja u tim školama i na tim fakultetima kufru Allaha tebareke v'ta'ana. Znači, danas fakulteti nauke koje se uče. Uzmeš na primer, studira mnogi od predmeta, neću reći svi, mnogi od predmeta koji je svezan za sociologiju, pedagogiju, pravo. Znači, Allah tabarik wa ta'ala saču osnama je kufr, vallaha tabarik wa ta'ala. I suprostavljanje onome što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahu i rasula sallallahu alaihi wa sallam. Da ne kažem ponekad i ili nazivanje ovim ili onimi imenima onoga što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahu i Rasoola sallallahu alihi wa sallam ono što je došlo u a Znači to kako na fakultetima, to isto je tako u istomnim školama. Tako isto i u srednjim školama. I zato je potreba čovjeka da zna, da ima znanje, da zna podućiti svoju porucu, da zna odgovoriti na te šubhe, da zna pozvati svoje prijatelje i tako dalje i tako dalje. I da ne kažem mnoštvo Naci, čak i među njima koji su u vjeri. Naci, mnoštvo novatarija i raširenost novatarije. Je nečereć samo mnoštvo novatarije, nego mnoštvo organizacija i mnoštvo na kakvim grupa i grupacija koji odvraćaju sunnet Allahu ve Resul Sallallahu alejhi ve sellem. Koje odvraćaju od prakse selefa. I znači, organizacije. Naci, podpomognute. Koje odvraćaju od praksa Selefa, koje odrče od, od, od sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I kako će se čovjek suprastaviti suprastavit takvim osobama, takvim ljudima, i takvim menima, osim saznanjima. Znači to je ono sada može da, da, da, da se suprastavi, znači saznanjima. I zato Allah robovi robovi sve su u stvari koji kazuju koliko je potreba da se danas omladina posvjeti znanjima. I da svoje vrijeme troši na podljusticanje znanja. I zato nema vrednije stvari danas ovom vremenu. Nema danas vrednije stvari danas ovom vremenu od traženja znanja i od širenja, i od širenja istog. Pa prije nego što počnemo tomačiti pomenuta djela, ja sam mislio da vam spomenjem ukratko, da vam ukratko kažem o osnovnim naukama islamskim i osnovnim dijelima i koja su djela koja su potrebna da se uče, izučavaju i da se nauče. Znači, u svako nauci posebno. Znači, odaprovo sam osnovne i glavne nauke. Znači, tako kako bi znali. Znači, da znamo kako sticati znanje. Jer danas je također veliki broj oni koji hoće da stiču znanje, međutim, ne znaju kako da stiču znanje. I zato ljubav prema nečemu znači, ne, ne, ne mora znaći da ćete dovesti do toga. Znači, jer čovjek, ako pogledamo u dijelo da bi bilo primljeno kod Allaha, mora da se ispune dva uslova. Znači, iskrenost i da bude na sunnatu Allahu, Rasulah, sallallahu, alaihi wa sallam. Tako isto ljuba prema znanju. Da zna, znači, jedno toga je da imaš ljuba prema znanju. Da imaš požitvovanost na putu traženja nje. Drugo je da znaš na i način kako da ga stičeš. Jer koliko je danas oni koji vole nauku, voleje čitanje i šitavaju sa, sahatima dnevno, međutim, naučeniti izučavaju tu nauku onako kako treba da se izučava. I zato čovjek ima naobrazbu, jer čovjek je načitan. Međutim, kod sebe, ne kažemo, nema korisnog znanja. Jer znanje se dijeli na dvije vrste, znanje koje je korisno i znanje koje nije korisno. I zato Allaho Rasul, sallallahu alaihi wasallam, sallahu tabarak wa ta'ala, utjecu od znanja koje nije korisno. Na prvu, što sam mislio da spomenem, jeste akida, vjerovanje. Znači nešto, znači predmet koji se zove akida ili temhid, a to je osnova i to je vjerovanje, znači način vjerovanja kako da vjeruješ, kako da ispravno, kako da ispravno vjeruješ. I ono što savjetujem, odnošno što ulema savjetuje, a ja sam prenosim, kada u pitanju izučavanja Akide, jeste, normalno znači se ove nauke, znači spominjem dijela, jer se se ove nauke uče kroz, dje, kroz dijela. Ili kroz dijela Salaf-a prvih generacija, ili kroz dijela kasnijeg generacija, koji su bili na pravcu prvih koji su i koji su slijedili prve prve generacije. Pa je tako od osnovnih dijela iz Akide, koji su obavezni da se, Na pročitaju, da se изуче, da se nauče, jeste djelo tri načela, četiri pravila i 10 stvari ko izvodi zveri. Dakle, sa ova tri djela su čovjek Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alejhi. Dakle, ovo je od osnovnih djela iz akide. Tri načela, četiri pravila i 10 stvari ko izvodi zveri. I zato je Rešid rahmetullahi alejhi Znači, o tome smo govorili, pojašnjavali. Znači, ova dijela je napisao, da kažemo, za obični svijet, za obične mas. I dijelo tri načela je temeljio na tome, znači, na tri pitanja, koja će čovjeku biti postavljena u kaburu. A to je ko je gospodar, koja ti je vjera, ko je poslanje. I zato je to dijelo nazvo, zato je to dijelo nazvo tri načela. To jeste da spoznaš ovaj, ove tri stvari. Jer neće, Samo onaj koji je imao informaciju o ovim, tri, ovim stvarima, moći dati odgovor u kaburu na njih. Mogo će odgovor na njih dati onaj koji bude radio po shodno tome. Koji bude, bude radio shodno tome. I zato, znači, napominjem, znači, tri načela, četiri pravila, dje se dijela izvodi izvjere znači, su, su od osnovnih stvari kada u učenje izučavanja kidi. I zato savjetujem vas, a mi smo, hvala Allah, prošli ova djela, međutim savjetujem one, znači do koji će doće ovaj moj govor, znači da dobro nauče i ščitaju, izuće ova tri djela. Jer kako danas da se čovjek nosi sa raznim šubhama ovog vremena, a da ne zna osnovne stvari, akide. Dijelo koje dolazi poslije ovoga jeste Kitabu Tavhid. Također učija Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi. Jove odnaj korisni djela iz oblasti akide. Pogotovo iz oblasti uluhijeta. Dile ibadata. Nači Kitabut tauhid. Nači Kitabut tauhid, nači jedno od najkorisnijih djela. Zato nači što kaže veliki broj ulama da nema korisnijeg djela za, za učenje izučavanje i podučavanje od Kitabu Tevhida. I zato koje ga je čitao i koji ga je podučavao, znači vidio je to. Znači, a ših ga je, ših rahmetullahi alihi, je u načinu pisanja ovog dijela slijedio pravac ili metodologi imama Bukhari. A to je da je stavio poglavje, a spominio je poglavje ono što je bilo aktualno za njegovo vrijeme, kako bi ljudi razumili vjeru. I njegov vrijeme je dosta slično, ili skoro isto danas, danas našem vrmana. Pa onda poslije toga, na, nakon poglavlja, navede samo ajti hadis. I eventualno izraku selefa. I poslije toga spomene šta se izvlači iz povuka, kaže o Fihi Mesail. Iz ovoga se izvlače povuke. Pa ponekad iz jednog poglavlja navede 4-5 povuka, nekada 20, nekada više i tako dalje. Znači, u tome je slijedio pre, prethodne generacije. Znači, kažem, u načinu je slijedio mama Buharije. Međutim, ovo što je karilo o Fihi Mesair, a ovo iz ovoga se izvlače pouke, znači, slično tome je činio imam kurtubiju u svom tefsiru. I kaže, ovaj ajed, u njemu ima deset pitanja. Jel' deset stvari koje tretira ovaj ajed. Ponekad spomeni je preko 30. Imam kurtubiju u jednom ajetu. I zato je Kitabu Tevhid je od najkoristnijih dijela. I zato kažemo posebno. Znači, savjetujem vas izučavanje ovog djela i učenje. Čeliko učenje ovog djela na pamijete. Zato što nema skoro stvari akide, a da ših rahmatullahi a alaihinsa nije dotaknuo toga. Pa makar u kratko, na kratko. Međutim je. Znači, prvo je počeo obavezne, obaveznosti da vihida, zatim u vrijednosti da vihida i kolika je nagrada, zatim strah od širka, zatim od neke stvari koje narušavaju širk, i tako dalje, da bi... Na kraju je završio sa predajama koje govore Allaho i tabarik wa ta'ala velčini. I zato Kitabu Tevhid, kao što rekao je, od velikih stvari, od velikih stvari kada je u pitanju, od velikih dijela kada je u pitanju izučavanja akide. I zato ovdje još jednom napominjem, znači na važnost učenja nauke iz knjiga. Normalno uz komentara, uz, znači učenje pred šehojima, pred ulamom, I što napominjem druga stvar jeste učenje djela na pamet. Hafdhu'l mutun. Jer čbek se znači može za deseti, znači za desetiš u raznim prilikama. Znati nemaš nejma, knjigu kod sebe. Međutim poznaješ na pamet. Poznaješ ajat, poznaješ hadis, poznaješ govor salafa. I tako dali zato je konzela bila osnova učenja na pamet. Man hafdhu'l mutun ala man hafdhu'l funun man hafdhu'l mutun ala alfunun ona uči mat nema nauke znači učenje na pamet znači ima svoju veliku veliku veliku vrijednost zatim nakon izučavanja nakon ovih dijela znači da kažemo sljedeći sljedeći stepen dolazi čitanje i izučavanje ili komentari sanje tahaviske ilavitiske akide tahaviske ilavitiske akide a mi ćemo Znači, čitati odnosno komentari sa ti tahavi izku akidu. Vasi ti izku je djelo ko je napiso šeikho l-slamu ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Vasi ti izku akidu, ismu došli ljudi iz mjesta wasiqt, i postavili mu pitanje o verovaniu salafah. Vaj pa mi napiso. Znači napiso izdiktero, nači od jednom. Nači uvo djelo. Vasi ti izku akidu i poznatu, Znači ovo njegova, njegova poslanca, odnosno njegov odgovor, njegov pismo, ljudma iz djela al-Vasid se zove al-Aqid al-Vasidiyah. Međutim, večinom čega če se doteče ovo djelo jeste pitanje spoznaje Allah i tabaraka wa ta'ala svoj stava. I ših, rahmatullahi alihi, je bio iskušan. Vada je ove poslanice, zato što je to bilo vrijeme, kada, kada je bila na vlasti, odnosno na snazi. Znači, Aqida koja odstupila... Podreženi pitanjima da akida helixunna tur jamaat. Pa šejh čak sugen odnosno pravilno osuđenje radi ovog djela. Pa da se sada u kojem tomu fetri spomenu, znači spomni se mu na hadaratu al-wasitiya. Razprava o wasitiski akide. Je dovedena ulama kad razni mezheba da raspravlju sa šejhom o kojegomi وقنقوا بك ديلا العقيدة الواسطية بعد نيسار يشتو يميركو إذا شتو سممني مودة العقيدة الواسطية يشتو يميركو دوجتم سايدنين حرفم دوجتم سايدنين حرفم وكويم سنسا سپرستو ويرواني پرويه جنراتي أصحابة تبيين ايتابي تبيين ينسو مقلد مدوجو رأي قوي ناجتم يدن ريج يدن حرف موم ديلا da se se su od vjerovanju, su prostavi u prvih generacija. Ja ću se povratiti o toga. I to je spomenu to kao što rekao fetvama, neć sada u kojem tomu znači ide spo naće znači raspravu oko ne spomnije raspravo oko pasitiske oko pasitiske akkidi. Jevo dijelo jedno od koristnih dijela. pogotovo kada u pitanju kada u pitanju poimanje alahvi tabartvata Ala svojstav. Međutim, dijelo koje ćemo mi komentarisati je dijelo tahavijska akida, koje napisao imam Abu Djafer al-Tahavi. Ono ćemo govoriti kada, počnem, unjero, kada počnemo sa komentarem ovog dijela. Međutim, ovo dijelo se će pitanja Allahovi svojstava i odgovora na neke frakcije sekte. i sekte. je zato, znači, savjetujem, znači, ovo dijelo samo... Dobro, nakon što smo protumačili tri načela, četiri pravila, kitabu tabhid, I zato ako dobro, ako hoće, lakše je da razumije tahavijsku akidu, neka se obavezno vrati nek pročita na ova, prethodno, ova prethod, prethodno pomenuta dijela. Ova dijela koja ovdje savjetujem da, da, da svak pročita ili da čak dadne drugima ili da dijeli, jeste ono ona knjiga koju smo bili dijeli ovdje zadnjih dana, onaj, skraćeno po imanje. Ovaj, e, kada piše havil, koliko se sjećam, ima ode onaj, negdje. Mogu vam tečno spomenuti onaj, kako se kaže ime djela, znači u kojem se spomenije ima što ukaceve. Znači, koji savjetuje da pročita svak, znači prije, da, znači, prednostavljeni prikaz islamskog vjerovanja, od shriha Abdullah ibn Ahmeda el-Hawila. Znači, prema naš brat, Harudin Ahmetović. Znači, ovo kratko djelo koje je korisno za svakoga. I zato vam savjetujem znači, da ovo djelo pročitajte i čak učite iz njega. Znači, kao što se uči za ispit na fakultetu ili srednjoj školi, znači, općen to, a posebno kada je u pitanju, znači, kada dolazi učenje tahavijske, kada, kada prije samo našeg čitanja tahavijske akide. Ovdje kada u pitanju tahavijske akide, želim da spomenem dvije stvari. Prvo, da je od najpoznatijih komentara na tahavijsku akidu, komentar od Ibn Abila Iza el-Hanefija. Od Ibn Abila Iza el-Hanefija poznatog hanafijskog pravnika kadije iz Damaska koji napiso komentar koji napiso komentar na uvodio Ibn al-Aiza al-Hanafi napisao komentar na nahabis wa akidu vecino suo govoraj preni od shehhu al-islam ibn Taymije rahmetullahi alayh majuti membaz daw kaziba da to odgovara Zašto zato je to u tom vremenu načelju proširila se mitimi dola do što osobi mučenjem došao s ovim mučenjem ljudi imosar za učenje bilo skledo sahle sunnat wal jamaatu koji se suprotstavljao raznim frakcijama. I zato veliki broj govora u komentaru Ibna biliza Hanafiya govora sari šejh Rusam bin Temi iz njegovih dijelova. Na našim prostorima odnosno sa naših prostora komentar na Tahavijsko akidu je napiso a Hasan Kafi prusak na arabskom izuku. Zove se Nurul Lekin, koji je prebio doktor Zuhdi Ablović. I ovo dijelo Nurul Lekin od Hasana Kafia Prusčaka se može smatrati skračenom verzijom od Ibn Abil Izzah al-Hanafiyah. Od Ibn Abil Izzah al-Hanafiyah. Što znači, da, kao što neki kažu pod navnijecima salafijsko učenje, ili učeni ibn Taymiye, da na ove prostore došlo posle rata, preko organizacija ovog onoga, je netočno i lažda. Znači vidite, značite u govoru Hasana Kjafija Prusčaka, znači govor harfom, vas znači šehhu l-Islama i mi tajmih, rahmatullahi I zato kao što ćemo vidjeti, jer ćemo se koristiti između ostalog komentarima Hasana Kjafija Prusčaka, Načeste jeste, znači da su mnogim su prostavio učenjem, učenju, اكيد اشعاري يا امطرديه الاخري برابطه قوس استو فيو دهله السنه قوس استو فيو دهله السنه والجماعه فجئتي متهمتش موغردي kada будем comentare sul tahavisko akidi possente haviski akidi dolazi esucavanje del pasanica tadmurie Međutim, ovo je tako da kažemo, ovo dolazi i poslije. Međutim, ako Allah počesti nekog od vas podaje na studije i na studiranje, znači neke se sjeti ovoga. A to je, draga brat ću, čitanje, izučavanje dijela Selefa koji su pisali iz oblasti Akidi. Kao što je u Sulu Sunna od imama Ahmeda i njihovi odgovori koji će posebno spomenti na razne frakcije v soolu sunno di mama lalja Kaja. A či to su dijejela od Celfat prvih generacija. Kada su tek počele, da nasta in frakcije i sekte. Na či napisali su, napisali su, počeli su da pišu odgovor ovim frakcijama. I zato je jo od vrmna imima Ahmeda. Dadi mama mezeba su počele da se pišu dijela iziza Kaida, dijela i za Kidi. jedno takvi dijela i v sulu sunne. Ono ena prevedeno na naš jezik sa komentarom Šeha džibrina rahmetullahi alayh. Mojutim izučavanje djela Selefa, znači prvi generacija iz oblasti akide je staro koje je, je staro koje je mnogo mnogo korisno. Načukoj ima velika korist. Za ti druga stvar sljedeće znači šta rekli smo za izučavanje akide da biva kako? Nač prvo učenje dijela u sulu 3-3 načela, zatim na, na kwaidu 4, 4 pravila, zatim 10 dijela koji izvodi zvijere, posle toga dolazi izučavanje Kitabu Tavhida. I zato vidjeli s onaj koji izučava Kitabu Tavhida, koji čita Kitabu Tavhida, nakon je prešao dijela, znači, bivamo puno lakše. Zatim posle toga dolazi Tahaivijska akida ili Masitijska akida, onda posle toga dolazi Hamavija i Tedmurija, međutim, većinom se bavi tematikom odgovori, Znači, odgovori na šubehe sekti koji su došle pogotovo kada je u pitanju pojmanja imana i pojmanja Allahovi i tabaraka vata'ala, pojmanja Allahovi i tabaraka vata'ala svojstava. Pojmanje Allahovi i tabaraka vata'ala svojstava. I na kraju što sam rekao, jeste izučavanje dijela Selefa. Kao što je u suru sunne od imama Ahmeda. Kao što je u suru sunne od imama Lala Ka'ija. Kao što je Ahaija, nju nisa spomenut, od Ibne Ebi Davuda. Sina od Ebu Davuda. Pista sunana, pista sunana. Znači njegov sin je napisao djelo koje zove Alha ije, u slihojma. Gdje je spomenuo vjerovanje hli sunnata je odgovore na sekte, na, frak na frakcije. Posebno na džahmije i oni koji su slični. I oni koji su slični njima. I zato Allah dao svakodobr. Znači prva i usnovna stvar jeste izučavanje kide, A još jednom kažem pogotovo, Znači danas u ovom vremenu, znači gdje se proširilo, znači gdje se proširio džehl, gdje se proširile razne oblici širka, da Allah tabarehu wa ta'ala otoga toga, toga saču. Druga sadara ga oblaču jeste izučavanje fikha. Izučavanje propisa. Znači akide je nešto što vjeruješ. Međutim fik je nešto što praktikuješ. I zato važnost fikha je velika. I tome se može govoriti i govoriti. Međutim, ja ću ovdje ukratko samo spomenti, a to je da svi znamo da je obaveza muslimana vraćanju vraćanju Kur'anu i sunnetu u dijelima. Pogotovo u sporovima. U takozvanom tahakumu. Uzvišeni Allah, tebareku ta'ala, navodi da od osobina lice mjera da kada se pozovu da im presudi šaria, da oni to odbijaju. Allah kaže da oni koji ne sude pa Allahuma zakonu da sto u zulumčari, da sto u griješnici, da sto u nevjernici. I zato sud pa Allahuma tabaraka wa ta'ala je obavezan. I odbacivanje suđenja, i odbacivanje suda pa Allahuma tabaraka wa ta'ala zakonu je Allah tabaraka ta'ala sad čuva od osobitna lice mjera, od kufra Allaha tabaraka wa ta'ala. kako se postiže to i kako se dolazi do toga osim poznavanjem fikha? I to znate da u fiku, znači kako idu u poglavlja, znači poglavlja prvo što se spominje, znači spominje su stvari koji su vezani za namaz, a prije toga prije tvrdi znači govor što je vezano za čistoće, što je vezano za taharet, zato što bez čistoća, bez abdesta, bez gusula, bez tojemuma nema namaza, zatim dolazi govor o zakijatu i postu, zatim govor o hađu, zatim poslije toga dolazi govor o porodičnom pravu, zatim dolazi govor o trgovini, Zaten dolazi govor o kaznama. Zaten dolazi govor o krivičnom pravu. Nači nema dijela čovjekovog života, a da ga fikr nije obuhvati. Međutim, ulema nispominje u fikskim dijela akidu. Zašto? Zato što napisane zasobne dijela u akidu. Osim neki, neki se uspomeno. Bošto, naprimer, Ibn Abid Zaidal Qairavani, malikijski pravnik, u svoje risale, Znači, prije nego što je počeo da, da govori o taharetu i namazu, počeo da govori o osnovama vjerovanja, o, o akidu. I zato se njegov, njegov uvod, njegova muqaddima znači pogotovo izučava i čita i komentariše. Znači, je spomeno spomeno vjerovanje salafa. Znači, Ibn Abizaid al-Qairawani, malikijski pravnik, pisac poznatog djela Ar-Risale. Međutim, odi želim da skrenem pažno na jednu stvaru koja je vam bitna. A to je, ja, draga braću, način učenja fikha. Način učenja fikha. I danas, falalahu tabarik wa ta'ala, ima veliki broj, znači danas, falalahu tabarik wa ta'ala, veliki broj omladine se vrati vjeri. I vraća se vjeri. I veliki broj omladine godinama uvjeri. I voli vjeru. I voli nauku. I voli akidu. I voli fikh. Međutim, ne zna kako da uči i izučava ove nauke. Ne znam kako da uči fik. I zato, na primjer, vidiš da uzme neka stvar, uzme neku stvar i čita određeno pitanje, nauči, nauči pitanje, nauči mesele, nauči, u ovoj mesele dva mišljenja, tri mišljenja, četiri mišljenja, dokaze jedni, dokaze drugi, dokaze treći, dokaze četvrti. Znači, oko teme mesele bih raspravljao s tobom, raspravljao da mu dođe, ne znam ko sa njim bi raspravljao. Međutim, pogledaš ga oko neke, neke druga pitanja koja je svezana za fik znači pojma o njima nema. Znači, džahil čisti, džahil pravi. Dođeš na primjer, pitaš na stvari, na primjer, da li ova stvar kvara je abde zna, jedno mišljenje, drugo mišljenje, treće mišljenje, četvo mišljenje, dokaze, ove, dobro. Pročitao, bilo da našo na internetu, bilo da našo. Međutim, pitaš ga, na primjer, koje su stvari koje su zabranjene. Muharramat, kada je u pitanju brak Ko je mahram, ko nije mahram, znači vidiš ga da ne zna, da ne poznaje. I zato, draga braćo, fik fik se tako nauči. Nego fik se uči tako što se da kažemo pređe, znači uči se da se pređe svako poglavlje svika. Znači da se pređe svako poglavlje svika. I osnovi da tu naučiš dokaziti. I zato u osnovi naučiš dokas. Neko na primjer kako se uči. Naci ko što su neka učeno meite smo. Izvinite mala. Kanje se tako uzima sad da svako da nauči, znači da je preduslovi braka su to, uslovi su to. Svari koje su dozvane trgovine su to. Naci krivično od stvari krivičnog prava je to. Kazne su takie. Naci da znaš i svako poglavlje po nešto da znaš i svako poglavlje po nešto. Kada tako naučiš i pređeš sva poglava Fikha, onda se ponovo vraćaš i učiš sa poglava iz Fikha sa dokazom. Onda kada to pređeš, onda ulaziš, da kažemo, u različna mišljenja i dokaze tih grupa. Dokaze tih mezheva, pravaca. Znači, govorimo o čemu? O znači, postepenosti u izučavanju Fikha. Pa tako, Znači, bilo u kojem meza bude saradno. Znači, ima nešto što se zove metan, osnovni tekst. Znači, to je tekst znači, koji je napisan, na primjer, farzovi abdesta su to, sunnet i abdesta su to, farzovi namaza su to, sunnet i namaza su to, e, uslovi ovoga su to, bez da spominje dokaz. To je metan. Znači, zove se metan, osnovni tekst. Poslje to dolazi nešto što se zove šerh, komentar na to. Što se zove šerh, komentar na to, gdje se spomine dokaz ili drugo mišljenje u mezhebu i tako dada. Poslje toga dolazi rasprave, znači dijela u kojima se raspravljao dokazima. Dokaz Hanefi'a je ovo, dokaz Šafi'a je ovo, dokaz ovih je ovo, u ovom hadisu ima slabosti, u ovom hadisu nema slabosti ovaj hadis je murser, ovaj hadis je ovakki, ovaj hadis je onaki, i tako da li. I zato mora da čovjek kada uči Fika, kada izuča Fika, da ima postepenost. I zato danas ljudi, od bolesti je da Allah, tabarak i ta'ala, sečura. Znači, nauči neko pitanje, znači, nema misli da sve zna. Znači, pročita negdje u fetvama ili pročita negdje na internetu, pokud ređeno pitanje imaju četiri ili pet mišljenja ili tri mišljenja, I naučen ta, ta tri mišljenja. I misli da je pokusao, što kažu, narod pokusao svu pamet, dunja luka. Znači Međutim vidiš neku drugu stvar, osnovna stvar ne zna. Znači, da li se tada čini sehvi da treba li sehvi da ne zna. I zato, znači, kažem ti, određenim momentima vi sa svakim raspravdom. Određene stvari osnovnu ne poznaje. I zato čovjek, ako hoće da raspravlja, hoće da se suprostavi, da kažem, mora... Prvo da nauči. I zato što spominje šebu Ishaq al-Huvayni, znači poznati muhaddis, Allah ga poživio, učeni šeha Albanija, veliki daija iz Egipta, znači što spominje jednu pri i korisnu stvar. je kako se je koristio? Znači, iako možda onaj koji ga tome podučio, nije bio prav određeno po tom pitanju, ali kaže naučio me velikoj stvari. A to je da šebu Ishaq al-Huvayni Allah ga poživio, je počeo da traži znanje, kada se je krenuo znanje, tada je u Egiptu bio poznat hatib Hamid Abdelhamid Kishik. Poznati hatib, poznati govornik je dan, možda najveći govornik je hatiba u zadnjem stoljeću. Međutim, za vrijeme šehe Abdelhamida Kishika u tom vrmanu, znači nauka hadisa, jer nauka hadisu nije bila toliko aktualna. Bila da kažem malo zamrznulo. U smislu da su ljudi sve što bi našli kao hadis prenosili i spominali na hudbama sa minbere na dersojima. Bez da su gledali da li je taj hadis vjerodostojan, ni vjerodostojan, ni je vakid donat. Naći su se spomnjele hadise koji su lažni. Za koji olema kaže da su hadisi mudu. Međutim kao što reko, znači nauka hadisma još tada nije počela. Znači da, da se oživljavala. تيكيت هذا الشيخ اعتيتو بيلو ريمين كدا الشيخ الباني رحمه الله عليه بوتشو ده بي سلسله هذه الحديث صحيحه سلسله حديث ضعيفه هذا بوتشو تو ده بي شي برو في تشاسو بيسو التمدن الاسلامي كويزه جوده مسكوا كاجي شي ابو صالح الحويني كاجي تشو اسنا هدبي ده شي كيشكي صممنو حديث كاجي ده تصنى سجن <تصفيق> دانو ان الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة ان الله جل جلاله نس و بكر 다체 ابو بكر či da se pokazati ljudma počeento, mođuti je da se posebno pokazati na bubeko. Pa kada u pitanju fik nači mićm poćje sadlo medlođusihkin. O je dijelo ko je napisa še saddi. Iše i sadadi sa'adi, Ahhmmetlah jarehi i osno bio na me imam ahmeda. Mahmeda. Međutim nači da svoje vrijeme smo vremenu, nać u njegovo vremenu ko nezi o kasimo, na či ludzu bili značeno da kažemo strino pomazao imam Ahmeda moj učitelj sheh bio znači puno štovao je ara sheh Oslama ibn Tajmije ibn al-Qayma i spominjujem o njihovim mišljenjima i napisao je kratkodilno koji je nazvao منهج السالكين koji ćemo mi učiti i izučavati inshallah moj učitelj kaže da ćemo pojasniti znači jačići jednim kratkim dać jednim kraćim jednim komentarom inshallah da ga što prija da ga što prija pređemo Znači, kao primjer ću ovdje spomenuti znači, prvo što se so uči jeste dijelo Manhađus Salikim. Znači, da pređemo znači, sva so pitanja koje su vezane za Manhađus Salikim. Poslje Manhađus Salikim dolazi dijelo koje se zove Umdatul Fiqqh, od ibn Qudama' al-Maqdisija, koje je također u obliku metna, znači nije spomenuo dokaze, osim da spomenje dokaze redko. Poslje toga se, na primjer, uči dijelo Manarus Sabil, ide se spomenuje još mišljenja o i dokaze. Do Da bi toga došla velika dijela u kojima se spominju mišljenja prav, pravnika, rasprave, kao što je dijelo Al-Mughni, od Ibn Qudami, Al-Maqdisje. To je od najvećih dijela iz islamskog fiqh, iz islamskog islamsko prava. Djelo Al-Mughni, od Ibn Qudami, od Ibn Qudami, Al-Maqdisje. Je mislim da je tamo, nije ovdje. ابن القدامي المقدسي ذاتي مستوى تقو ديالو المجموع كومنتارنا مهذب ودماما نوويا ناكي عباس عباسو ديالا فوفد دي انسيكروباديا ناكي مغني ديال المجموع يتاك وجه ديالو المحلى وديبن حزمة ناكي ديالو المحلى وديبن حزمة مجود دين اوكا نيك سنساويتويا دا شيطاء محلو وديبن حزمة iz početka, na početku svog traženja za nje. Zašto? Zato što je Ibn Hazm bio oštrevog jezika. I zato onaj koji čita, znači, eh, mohalu, može da tako kažemo da padne pod utica Ibn Hazma. Znači, pod njegove fraze, njegove riječi. Jer je Ibn Hazm imao žestinu u govoru. Može žestinu u govoru neistomišljeniku, protivniku, ono me da kažemo koji se ništo mišljenik, tako da kajt neprotivnik. I e zato se ne savjetuje čovjek na početku svog zraženja znanja da čita muhallu od Ibn Hazma. Mada muhallu od Ibn Hazma je od najkorisnijih djela isvika. Zato, kao što kaže Ibn Al Qayyim, da je bio min a'rifin nas, min a'lamin nas, da je bio od najučanih ludzi upoznavanju razilaženja ulami. I <coughs> Allah o'alam, Znači, ono koliko sam ja čitu i koliko sam vidio, da možda od naj, da kajžemo najinteligentnije o najveće inteligencije koje da ovaj ummet jez Ibn Hazb. Rahmetullahi alaih. Znači, djela koje ostavi za sebe, znači, kad čitaš muhalu, nikde nećeš, da kaže taj hadisi, zabilješ joj taj itaj. Znači, sve se kaže jo mi je taj, preni jo je taj, preni jo mi je taj, se suji insana do posanika sallalahu alaihi wa sallam. Nijedim biho je zaherija. Zaherija je zaherija je zaherija. Zaherija je zaherija je zaherija. Mazhaba je koje umro. Nijedim nežalost u okid iskorobiju jehmih. Okid iskorobiju jehmih. Okid iskorobiju jehmih. Nijedim kažem uchalla. Naikor iznih diela izvika. Tako je odkori Oba vrsta. Naci raš i Namo je nido kaza. Jeste je an anna dijah. Od shijha Hasan Khaanah. Aći koji komentaro sam i na od nadzielo mama Šulkanije. Na aći Rođa nadija. Biso s Hasan Khan indijski poznati al. Je vodilo fala Allahu te barakatu Allahu me počastio pročito čito sam ga sa šejhom rahmetullah alayh. Aći šejhom šejh Abdul Qadir. Je vodilo aći veoma korisno. Međutim kaže ja on, ovo ću kako bi znali. Aći da znate dakle će se novo kuzima. Međutim, mi počinjemo sa osnovnim, znači tek na početku. Znači, i ja i vi. Međutim, ovo da znate, znači da i ja i vi da znate odakle se, se nauka uzima. Jer danas se je vrijeme kada ljudi uzmaju nauku sa interneta. Znači, danas je vrijeme kada nauku uzmaju iz nekih modernih knjiga, od pa nekih moderni islamskih mislijevaca, koji pričaju, predstavljaju samo onako kako ga oni vide. Međutim, zapostavljaju djela prve uleme, kaže to su bih ljudi, nekad nešto. Danas da sakupiš sve mozgove danasnje gumbheta. Znači nećeš i naći da su desetina inteligencij ibn Hazma. Niti ibn Qudama il-Maqdisija. Niti imama na ove. Desetina. Vsi ljudi danas da su njihove inteligencij. Njihovog pamćenja i njihovog razumijevanja i njihovog razonovanja. Zato je, znači, sve što Sve što su ljudi bliži selefu, generacija što su bliži selefu, znači njihova vrijednost je veća. A pogotovo, znači generacija selefa. Prvih imamo Abu Hanife, Malika, Šafi'a, Ahmed. Izato bil smo spominjali. Dođo nam spomen, znači da je korisno ih dela, znači začitati, izučavati je delo od Ibn Rajba al-Hanbali koji je napisao koji zove fadlu ilm al-selafa ala ilm al-khalaf. Važnost znanje Selefa, odnosno neznanje Halefa. Znači, kretka poslanca koja je napisao važno, znači, zašto je Selef imao toliku odliku. Zašto je Selef imao toliku odliku. I zato vam kažem, draga braću, čovjek kada ovakva djela, kada ovakva djela uči i čitava, samo može vidjeti svoje neznanje. Koliko je njegovo neznanje. I može vidjeti, znači i može da se poniziji. Da vidi svoje neznanje i da se poniziji a ne da kaže, na primjer, na ovdje bila ja razumijem fik, ili ja razumijem većinu fikha, ili ja razumijem ovo. Znači, ne. Znači, čovjek učeći, izučavajući, čitajući ovaka djela, samo može da vidi svoje znanje. Ili kad sjedi pred ljudima koji su, da kažemo, brda znanja, koji su učeni, koji su više od pola svog stoljeća provjeli znači, Prove podučavaju ći na čovjeku jeku takim momentima može da vidi koliko je ne zznaje. Sjeć 7 april ka sam bio se šeho Čih korajmo, Še je ne dano Katru počo da komentari še je dijelo ka neda. iz gramatik arabskog jeska. Kaže ja sam ovo djelo komentari su so, naučju. Ja sam ka že ovo odjelo komentari so prije 70 godina. Ja sam odjelo komentari so prije 70 godina. Jednom sam tako sedio sa šihom i čitao pri šihom, či, sa njim poeziju. Čitao pred njim poeziju. Čih je, volim punom knjižima o starapskoj jezik. Ših, jedan, znači, nežda ne, kažemo daj oči, međutim, veliki, veliki ali ima o lome iz, iz oblasti arapskog jezika. I tako smo pričali, govorili smo ševuki, pjesni u karapskoj. I tijelo samo da mu spomenem jedan stih od ševuki. On taj možda je še i zaboravio ili razumiješ li, pošto še i puno voli I spomenuo sam, ono, kao smisno, razumiješ, da mu dam do znanja, da sam nešto čitu od ševuki, da znam nešto od ševuki. I spomenuo sam slih, kada ševuki kažu hafizu Ibrahima, kada kun tu uthira, an ta kuola rejtha'i, ja muncifal mouta min al I spomenuo sam taj stih, još nekoliko stihov, ako je dolazio posle, že je vako za sto. قد شوميه ده برينتشا هيستوريا تو بوكستيحه. 진은 브리차 히스토리오 قد احمد شوقي ركو وحافص ابراهيم قد كنت اوثر ان تقول رسائيه منصف الموتى من الاحياء. كجا كادنفيسو او바이스티خ قد كنت اوثر ان تقول رسائي يا منصف الموتى من الاحياء كلوتري بوت شووسومشي سوموت치스. كوم오비 우조르 포에지 Muhammedu Abdul Wahhabu. On me Muhammedu Abdul Wahhabu izakide, nebo pjesnik u Egipatskom koji je zvao Abdul Wahhabu. I rekao je ovaj stih koji je napisao Hafez Ibrahim. Hafez Ibrahim je veliki pjesnik. Znači bile savremenice. Međutim umro Hafez Ibrahim prije. Pa ševke je kaže, kaže, ja sam želio sam da umrem prije tebe, pa da ti mene oplaćeš da ste da tiomenisti ho znači napišeš hoće da kaže koliko je lepo pisao stivove znači poželio sam da umrem pri tebe kako bi tiomeni napisao ko istih pa kaže kad je što napisao aj stim منصف يا منصف الموتى والاحياء وجليو سمدا da umrem od živih i mrtvih. Znači, je koji si pravedan, kada opisuje žive i mrtve. Pa odšo muhammed na adil vahhabu i reko, ya muncifa l-mauta wal ahyai. Pa kaže li je se sviđa muhammed na adil vahhabu, ovo što kaže muncifa l-mauta wal ahyai. O ti koji se pravedan, misli se upravedan u opisu, kada opjevaj, mrtve i žive. Pa kaže pa se vratio ševki i kaže razmišljo, kako da promijene istih. Kaže, razmišljio, razmišljio, razmišljio, ostalo skoro do sabaha. I kaže, promijenuje samo jedan harf, dva harfa. A to je što je rekao, ja munsifal mauta minal ahja'i. O ti koji si pravedan, opisivanju mrtvih od živih. A ne mrtvih živih, nego mrtvih od živih. I kaže, od je kući trčeči, od je trčeči na vrata Muhammeda Abdul Wahaba, da mu pukca, da mu kaže, razmišljio kako je promijenuje, stih se Muhammeda Abdul Znači, dođu da kažem, čovjek ponekad misli da nešto zna. I kažem, međutim, onda vidiš, znači dođeš ispričati cijeli historija, cijeli historija tog stih. Znači da kaže to je vrijedno združenje sa dijelima to je druže to je vrijedno združenje sa što čovjek vidi svoje neznanje. Što čovjek vidi koliko je još potreban da uči. Što čovjek vidi da nikada nije dovoljno, znači da bude ponizan. Zato što čovjek vidi da nikada nije dovoljno da prizna svoje neznan Zato što čovjek vidi da nikada nije dovoljno da, da, da, da, da, da nikad nije dovoljno da se zadovolji sa svojim traženjem, sa svojim traženjem za nje. Da se zadovolji sa svojim traženjem za nje. I zatim sljedeće, što sam spomenuo ovdje kada govorim o fiku, znači uvoj što, što sam rekao, što je bitno, draga breću, da znate za fik. Još jednom vam kažem, a to je pogrešno, pogrešan način učenja fika kod naše omladine. Znači uzme jednu meselu, nauči nekoliko pitanja odatle. Može din spomeneš mu neku drugu stvar, spomeneć. Vamo ne znam sa hemi seđo kako da se, seđo kako da se čini. I zato fik tako ne. Znaci fik mora, da prijeđeš da znaš sa kopu glavnje. Po nekom tako da kažem sebi. Jer me sebi, znači kao što če kao što znači pojas su sredstvo, nisu cilj. Cilj je da se dođe do dokaza. Donoga na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve da se bude na objev. I zato Znači, bilo kojim ne da izučavaš, ti ga kasnije izučavaš sa dokazom. Ali s početka moraš da znaš znači, stvari, kako se kako se čine, pa da kažem, pomakar bilo kojem ne bilo. Kojem Međutim, kod tebe kad dođe delim, to je druga stvar. Međutim, da poznaješ jednu stvar, da poznaješ nekoliko mišljenja, nekoliko delila, a da po bitan druge stvari ne poznaješ ništa, znači, to je velika greška. Koja se dešava danas kod nas, kod našeg izučavanja, kod našeg učenja, izučavan I sledeću stvar, koju ću spomenuti, jeste mene ona vi, više vezana za hadise, ali vezana za fikri. A to je nauka, glede djela koje su vezane za hadithu al-ahkamu. Za hadise koji govore o propisima. Znači imamo hadijske zbirke, o tome ja ću govoriti. Kao što je Buharija, kao što je Muslim, kao što su Sunan Nebu Davuda i tako dalje. Međutim, imate djela u kojime ulama spomenjala Međutim, onama enak me a znači šta činila? Da znači, će djela u kojima je u kojima je šta? Znači spominjala samo hadise koje govori o propisima. Znači hadise koji idu, koji su vezani za fik. I koji idu koji idu fikskim redoslijedom. Znači koji idu fikskim redoslijedom. Na primjer, poglavlje čistoć spomenuo je sve tu hadise koji su vezani za čistoć Poglavlje namazu spomenulo je sva hadise koji su vezani za namaz, ozeta keto, post i tako dalje. I ta djela se zovu Kutub, ili djela ahadisu ahkam hadisi koji govore o propisima. I najpoznatijih djela, odnosno od prvih osnovnih djela kada je u pitanju ovo jeste nešto što je zove djelo zove Umdatul Ahkam, koje se zove Umdatul Ahkam od Abdulgani al-Maqdisi, koje zove Umdatul Ahkam. Ja našto ono od ovog djela, znači 450 se hadisa, blizu 50. Načisto što spomenuo hadise koji su za propise, ali koji su došli samo Buhari i Muslim. Koji su došli Buhari Muslim. Međutim, ponekne kemadism je tako da kažemo mašilo, pa je spomenuo samo, što je Bukhari, samo što je tjim, ono što je došlo Buhari ili samo ono je došlo Muslimu, međe osnimitel ono što je mettafa alay shaykhan, ono što je došlo i Buhari i Muslim. Ono što je došlo Buhari, što je došlo u Muslimu. Međutim ovo dijelo je malo korisno. Znači za učenje i izučavanje, a to je djelo umdatu l'ahkamu. I napisano više komentara na njega. Od najpoznatijih komentara je, prošir, na je, je ihkamu l'ahkamu od ibn Dakiqa la'ida. Ovo djelo je puno koristno. Kol lad je lašanu počesti dva spodija na studiranju učenje, a savjeto, boravi, znači i savjetu on gada ne zaboravi, znači čitanje ovog djela. ihkamu l'ahkamu, bišir umdatu l'ahkamu. Od ibn Dakiqa Aida zato što postoji puno koriste u ovom djelu. Pogotovo koji su vezani za us za usuli koji su vezani za usuli fik. Poslije ovog djela, Posle Umdatul Ahkam, znači posle savremenih komentara Šeha Bassama, znači koji takođe koriste, međutim ovo od prejšnje široga, takođe posle komentar od Ibn Mulak, i tako dalje i Safarinya, a gedit mogu sa spomenu ukratko. Znači djelo koje osnovne, znači da znate kad se spomene Umdatul Ahkam, znači misli se na koje djelo? Znači misli se na djelo koje napisao Abdulgani Al-Maqdisi, koje je vjezano za hadise koje o propisima mađutin koje sudošlo Bukhari muslimo. Ono što je ode, da kažemo karakterisno, po jeste da umdatu l-ahkam i umdatu l-fiqq, se spomeno predhodno, da imaju veze. A to je da je bijo abdu el ghani on je napiso umdatu l-ahkam. Umdatu l je napiso ibn Qudam al-maqdisi. Nijedvojice su bili rajati, amdječi. I su Damasku, u Damasku, salih Salihiji, da Allah slobodi Damasku i vrati ga u ruke muslimana. Nije dvojice su zajedno išli na put raženja znanja i otišli su Bagdad. Od tada najučenijeg alima iz oblasti Hanbalijskog fikaha, koji je bio pobožan čovjek, je bio na mezhebu Salafavakidi. Međutim, Sufije ga pripisuju sebi. Znači, rada njegov je pobožnosti, čak su puni mu nazvali tarikat, ato je bijo šeikha, abdu l-l-qadr, jajlani. Pjodna je ulami, hanbali izkog mezheba. Je bijo, na mezhebu, salafa kada supeet, anu Allah va svojstva akida. Čak su vam djelo l-ēunje, koje sufi je valiceju, kaže, wa anna Allah fokal arš bi dhatih, da Allah iznad arša sa svojim zata. Kaže, abdu l-l-qadr, za to, če te vidjeti, kak određene frakcije pripisuju određene osobe sebi. I e nije dvojice su otišli kod šeikh Abdu'l-Qadra, Raja Ilani, u Bagdad, da kod njega uči fikh. Da kod njega čitaju muhtesaru da Hiraqiyya. I e zatakli su Abdu'l-Qadra, Raja možda, da kaj žemo, mjesec il manje il malko više, pri nevo što umro, pri nevo što je preselo. Međutim predni su pročitala muhtesaru Hiraqiyya. إذا حمدلي سكفيك ابن قدامه المقدسي ينبي سو فاليكي पोझनातय कोमेंटार او المغني وانا انسايكلوبيديا يا كومنتارنا مختصره الفقه ده مختصر الخرقيه مختصر الخرقيه ابو هاتشوليشني المغني يا اوغروما نيكي ओत्रिलيكي هاتي يانيس ابن قدامه المقدسي ابن قدامه المقدسي نابيس عمدۃ الفقه عبد الوهاب المقدسي نابيس عمدۃ الأحكام. Значи два رجاка који је заодно кренули на поутражење знање, написали два слична дела, једно једно, значи једно чисто из фикха, друго хадисско и говори о прописима и ذاتي فستهم داتوا الحكامة دولاسي ديالو بلوغ المرام ودي بن اود اود اود اود حافزي بن حجرة الاسكلانية ناچي ديالو بلوغ المرام ينتو رابي يسانو بشي كومنتار يتاك وجيرو ديالا كي يطوط ناچي سليشن بلوغ المرام يست ديالو المحرر ودبرا زبا نتنازعو ديالا المحرر ودي بن عبدالهاديا المقدسية ابن عبدالهادي المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله عليه ابن حجر الاسقلاني ابن حجر الاسقلاني سيبونو كوريستيو ود اوو قاديرا بريلكم بلوغ المرامة مجد تيم انو اشت يؤد لك محرره لذلك بروي لما يساويت يدس محرر ند بلوغ المرام يسل زاتو اشتو محرر سادر جي قوور پروي Ulami, kada u pitanju hadis, odnosno oceana hadisa ili ukazivanje na slabostu hadisu, kao što je govor imama Ahmeda, Ali Al-Madiniya, i tako dali, i tako dali. I zatim posle toga dolazi zi, djelo, znači, koje obširnje od ova dva djela, to je al-muntaqa. Od ibn Taymiye. Međutim, ne od ibn Taymiye, šeikhul islama, njegovog od njegovog dede kod Međutim, da znate, Bolugul Maram, to je djelo prevedeno kod nas, na naš jezik. Znači, koji govore o koji govore o propisima. I komentarisali smo ove, koliko se sećam. Komentarisali smo poglavlje o džihadu, bilo jedno, mi komentarisali smo poglavlje o poslu iz njega. Međutim, ovo djelo je, znači, adis koji govori o propisima. Međutim, djelo koje kraće, i koje ne zaslužuje da se izučava, je djelo umdetu lahkamu. Znači, da znate, znači, djelo koji se zove umdetul ahkam i ono je usko vezano za fik, zato što govorio Hadisima, koji su vezani za propise, koji su vezani za propise. Miša Allah i Ta'ala, izrošimo se sovin zadovoljiti, protošto neka brać moraju da idu na posao, pač mi, miša Allah Ta'ala, sutra nas nekmunim Allah, tebarek v Ta'ala, na nas se smiluje i na nam podari, na nam podari kurisno zdani. Sallallahu ala Muhammedinu ali wa sahbihi sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منعج السلف الصالح